Голова буде крутитися, відказав Базіль. Більше не кидай. Там он ще є черешня, я собі гілку пригну. Ні, то й ні, поздіхнув перевізник. Скільки отих черешень? І всі вродили на раз, а взимку нічого нема. Колос казав сушити черешні на печі. Он, шептун, тягне повний кошик. Колоса щось не видно. А, поле. Колись його так зігне, що вже не розігнеться. Гарно перевізнику. Схоче нарвече решень або малини, або порічок. А там, ближче до осені, яблука, гаруші. Чого це, шептун, поволік кошик? Колосові, ніби той сам собі не нарве. Втім, перевізнику так було добре, що він поблажливо махнув рукою, а нехай. Зараз він злізе і відпочине в холодку. Великі чорні ягоди так і просили, щоб їх зірвати. Нема вже куди. Вибачився перевізник, однак. Ще нарвав у пазуху. Руки в нього були сині від черешневого соку. Перевізник ще раз кинув оком на довколишній світ чомусь круглий. Цікаво, чи він чимось обгороджений, чи то просто така тонка лінія, як ото буває павутина. І що за нею? Щось мусить бути, раз вони прийшли звідти. Вночі не помітили тієї тонкої лінії павутинки. То тільки їхній світ круглий. Той був кутастий і гострий, куди накинь оком стіни й кути сірі і червоні. Перевізник вже чепився рукою за грубий, сріблястий конар, коли раптом зауважив, що на тому березі річки щось світле і рухливе. Звірів тут вони не бачили, тільки птахів. І риб. А проте це була істота. Вона то ховалася то виринала в густій траві. А коли з'явилась при самій воді, перевізник упізнав дитину. Дитина! Це слово вихопало з його мозку несподівано, бо він знав його ще до в'язниці, і воно не було пов'язане з болем чи страхом а легке, гарне, як його картинки. Він став поволі злазити з дерева. З землі не видно було дитини, її затуляли кущі. Він так прагнув змін, що не почував ні найменшого вагання. Перевізника розпирала гордість, що він перший побачив дитину. Може, її послав король? Перевізник не пішов до річки звичною стежкою, а рушив на простець через зарості кропиви. Хтось міг же його гукнути і спитати, куди він йде. «Дитина», – то був хлопчик, – пила воду з річки, зачерпуючи долонею. Коли малий помітив перевізника, то сів на пісок. Був надто втомлений, щоб тікати Перевізник знав, що у тому місці є глибокі ями І поквапився перейти річку в іншому місці Хлопчик мав років п'ять Але перевізник не міг того знати Дитина та й годі Буде рости і виросте на дорослу людину поки перевізник йшов через воду, то згадав те, що забув давно. Чиясь.